Сама добродійка Орлівська буцім не знала, що вона гарна, не казала «дивіться на мене і поклоняйтеся мені». Була природна і вічлива, так що гість по першій зустрічі з нею ставав її добрим знайомим, ніби вони Бог зна, як довго зналися з собою. Так само, як її чоловік вміла вести товариську розмову не про погоду і про слуг, а на різні теми, котрих не вишукувала і не підбирала, а котрі так якось природно одна з другої випливали. Хата Орлівських була в повнім значенні того слова «нова». Видно було, що ані він, ані вона нічого не одічили, все було добути і набути їх власною працею, все нове, чисте, гарне. Хата сміялася до гостя успіхом щасливих і вдоволених собою господарів. Тут хотілося застановити годинник, щоби довше побути з тими симпатичними людьми. «А чому ви очі своєї добродійки не привезли?» – спитала хазяйка, звертаючися до Леміша. «Ми не радо вдвійку виїжджаємо з хати?» Здивувалася. «Ну, хіба в найближче сусідство?» – кінчив Леміш. «Діти, господарство, село. Краще, як котре з нас сидить на місці. Ми так само, але на другий тиждень мусить ваша дружина приїхати до мене, бо закладаємо жіночу громаду». «Так-так», – жартував Орлівський, – «жінки організуються проти нас». «Не проти, а поруч вас», – поправила Орлівська, – «пора й українську жінку світові показати». «І є що?» – підхопив отець Леміш. «Як не є, то буде», – стояла при своїм. «Вже ваше панування над нами кінчиться, тирани», – сказала і усміхнулася, бо ані Орлівський, ані Леміш тиранами для своїх жінок не були. Тих подружжях взагалі про якесь насильство не могло бути мови. Жарт набік, почав Орлівський, пора намі жінок притягнути до культурної праці. У місті так багато безграмотних слуг, цілий тиждень працює одна з другою, а в неділю така забава, що аж сором згадати. А так жіноча громада буде їх учити письма, підуть відчити, курси хатні господарства, викладати про гігієну, чимало в нас роботи. І то, підхопивши, а навіть не знаю, де більше, на селі чи в місті. Мабуть, однаково, по селах скрізь ще так багато пустарів. І почалася розмова на тему «Житник». Орлівська не могла нахвалитися Гані. Ніхто не знає, як багато доброго вона робить. Житницькі дівчата вогонь пішли би за неї. Вона їх всяких робіт навчила. І книжки їм читає, і пісень співає з ними, розвеселить і порадить. Житницьку дівчину здалеку в місті пізнати і по вишивках розкішних, і по поведінню гарнім. Хоч і аристократи, то їх сестриниця не занедбує жодної нагоди, щоб зійтися й побалакати з дівчатами в городі, в полі, при лущенню кукурудзи, скрізь. Це найкраща тактика, притакнув Орлівський. А то прийдеш до села, на які там збори, наговориш купу гарних слів, люди послухають, покивають головами і на тім «Кінчиться. Ні, найважніша робота тая, щоденна, на місцях, разом з населенням, котре тобі мусить бачити свого співробітника і товариша недолі. Без доброго священника і учителя наше село не піде вперед». «А без її мості учительки?» – спитала Орлівська. «Про це й казати ж нема що. Священичі жінки навіть не знають, скільки доброго вони можуть зробити». По своїй тещі бачу. Була вона ходячою жіночою академією у моїм селі. І варити сільських жінок учила, і городовину плекати, і дітей виховувати для кожної положниці пішла, кожну хору дитину відвідала. А що сама кількоро дітей виховала, то й досвід мала. Тест показував мені метрики. По десятьох роках їхнього побуту в селі дітей наполовину менше вмирало. Була це дійсно тиха, але ревна патріотка. Так о й Ганя буде, як колись віддасться. Шагай Радо був би притакнув, але чув, що воно лишнє. Ціле товариство знало, хто таке Ганя, і його чотири грейцари могли викликати небажане враження, а все ж таки і йому хотілося щось сказати. «Ваша правда, пате Меценаси почав, – «Інтелігентна жінка на селі може бути, ніби та королева сказки, але, на жаль, часто густо вона там зустрічає свого дракона». Орлівський глянув на нього. «Ви про Варську і Кирикучку?» «Знаю ту історію, і знаю вашого дракона, пана Кирикучку. Як же ви з ним даєте собі раду?» «Поки що ми лише беремося по підсили, але чую, що до зудару мусить прийти, і то незабаром». Тут Шагай розказав діло з залісним. «Що ви кажете? – схопився Орлівський. – Залісного арештовано. Це один з найкращих молодих селян у повіті. Я йому не дам кривди зробити. Розкажіть мені докладно цілою тую справу». І Шагай розказав про боротьбу поступових житницьких громадян зі своїм війтом, про те, як Кирикучка кривдить і визискує громаду, як спиняє просвіту і в зароді здавлює всякий добрий почин. Про свої заходи, щоб основати читальню і крамницю, лиш натякнув, бо не хотів, щоб товариство погадало собі, що він хвалиться, але бачив, що Орлівському не треба було багато говорити. Він дуже добре знав повід, а як адвокат скоро орієнтувався у справах. «Прийшліть до мене зараз-таки завтра двох довірених людей і будьте переконані, що я все зроблю, щоб залісному не сталася кривда. Кажете, що ви вже зголосили до старства?» Що відчиняєте читальню просвіти, так я й цього діла допильную, а головна річ, треба вибрати нового начальника, бо поки киричкучка відтує, поки в житниках добра не буде. Леміш і шагай хотіли їхати, але господарі не пустили їх без вечері. Що ж то ви з нас за яких з тримаєте, чи що буцім сердився Орлівський, що не хочете з нами хліба солі з'їсти? І вони лишилися. За вечерею Орлівський розказував, як то він колись воював у Боснії, а що оповідач з нього був виїмковий, так навіть не щулися, коли вдарила одинадцята година. Не жалобили, що засиділися так довго, бо й побалакати собі гарно, і місяць за той час зійшов, краще було вертати. І перед собою, і за собою мали краєвид, гідний пензля найкращого митця. Але, мабуть, нелегко було б знайти такого, щоб гідно змалював тою місячну ніч дрімучий великий став і зелені задумані ліси. А ще тяжче, мабуть, було б передати настрої її враження, які відчували Леміш і Шагай. Шагай особливо їхав зі щасливої хати орлівських до своєї самотньої кімнатки, над якою витав дух покійної Варської. Там родинне життя, а в нього пустка. А все ж таки хай живе життя. Як не для себе, то життя для інших в то й штука, щоб жити щастям других Щоб бути справжнім будівничим майбутнього кращого життя Переїжджали вздовж клинокопів Задудодніло під копитами і під колесами воза Стрепенувся Шагай Не розумію Як щось такого люди стерпіти можуть? Громада мусить раз замкнути цей глинокоп Поки тут не прийде до якогось каліцтва «Поки кирикучки, поти і глинокопу», – відповів Леміш. На попівстві в наріжнім покою світилося –